Els, el vent sonat. Bona tarda. Bona tarda. Ta Opa, Com anem? Prou bé, prou bé. Tu vas a algun lloc avui o vas sempre així demudat? No, és que jo vaig així. Sí. Però va gran, va gran, que és americana. Per què no, no, no, va fet a mida, tu. Que me la va Te falsar. T'has aprimat, una mica. No, les no m'he aprimat, gran. sí. Ah, no m'he ah, aprimat. Ah. No. no li va Saps, bé, mira els espatlles. Gràcies a Déu, gràcies no, a Déu. Bé, operació biquíni. té un bon caient, això. Sí que té un bon caient, sí. Americana... Espera, espera, comenta. Conxos, oh, oh, quin modelat, molt noi, sí senyor. No, en també, jo. Aquell és per acordar-se oh, i sí. tot. Eh? Sí, sí, sí, sí, queda sí, bé. Sí, sí, bé, sí, sí, un sí. cop comentat l'estilisme del ben sonat, anem a veure quina frase t'ha sonat malament aquesta setmana. Doncs mira, l'altre dia a l'autobús vaig sentir una conversa curiosa entre un noi i una noia que devien haver treballat junts de feia temps. Ella sembla ser, seguia l'empresa... I ell l'havien fet fora no fa massa. Mm. Per tant, ella li anava donant informació sobre com havien canviat les coses i que si aquesta ha aparit, que si l'altre l'han operat, que si el de més enllà cada dia li costa més entendre's amb el jefe... L'otèpic, l'otèpic. Aquí a la redacció també passa, això. Exacte. I ha arribat un moment, ella parlava de tot el que li havien retallat a l'empresa i va concloure dràsticament la crisi suprimeix el cabàs nadalenc. Ahà. Uh -huh. Com que el, el més feridor per ella era això. La crisi suprimeix el cabàs nadalenc. Analitzem la frase per veure sí, de què parlava sí, aquesta noia. Sí, crisi és la perturbació de l'activitat econòmica per raons inherents al seu funcionament. Ve del grec crisis, que vol dir judici o decisió, i per tant, crisi és el que tots entenem per crisi. Suprimir vol dir fer desaparèixer. Un cabàs és un recipient constituït per un material flexible i proveït de dues nances que serveix per a contenir o traginar quelcom, i nadalenc vol dir relatiu o pertanyent al Nadal. O sigui que la noia havia dit la perturbació econòmica ha fet desaparèixer la panera de Nadal. Uh -huh. Mira, que era fàcil, però d'això. <ríe> o sigui, una miqueta la noia deia que se li havien acabat els turrons que és aquella bonica expressió que vol dir que algú ja, ja en té prou, però eh, en sí, aquest cas era, clar, era quasi bé literal. Clar. I llavors jo el, el que he pensat és, escolta, ja posats a dir-ho d'aquesta manera, podria haver dit, el patró s'ha tornat loco... Papà no, eh? Mamà tampoc ho? Ah, no. no. O l'empresa ens ha fet possible l'amic del tot invisible. No. Que també és d'aquelles coses... Avui et fots gràcia que... tu mateix, eh? Sí. O ja no ens donen cap regal ni en les festes de Nadal. O... Aquesta és una mica ja rebuscada, no, no et fa cap referència al Nadal, però diu són temps d'anar curts i estrets fins a estalviem calçotets. Que això és no, no, no, aquella no, no, no, cosa no, no, d'anar no amb el llapet i tal. No, no. Sí, d'agradable. Sí, no, no. Aquesta americana, pedral. Si Queda bé, dins. Poeta, senyor poeta, va. Oh, va. O encara n'he fet una última, així com més llarga, que diu el cap és tan cap de fava que tot i ser de la seva, per Nadal és tan garrepa que va i fot boicot al cava. Mm. Ah. Que és realment buscat, el que passa eh? amb tan poca panera, collons. Que al final girat. el que se'n ressenteix és l'economia. Era... El tema de la panera sí. li ha vingut el mes de maig, eh? Vull dir, sí, sí. que Por. trobo que... No, no, pobre noia, no sé de què pensava. <laughs> no, jo el que crec és que realment no estava parlant del que de Nadal, ah, era... sinó que la frase deia... O si sigui, la neia deia... La crisi suprimeix el que cabàs nadalenc. O sigui, un moment, normalment en diem panera, no cabàs. Sí, sí. Mm. Sí, Aquest cabàs era una altra cosa. O sigui, la noia diu, la crisi, o sigui, la situació circumstancialment dolenta o difícil d'una persona, una empresa, una feina, una política, etc., suprimeix, del verb oprimir, no suprimir, sinó ah. oprimer, suprimeix, o sigui, eh, eh, exerceix pressió sobre una cosa, exerceix una autoritat tirànica, etc., o sigui apreta vaia eh, que apreta no us diuen en català però bé apreta e? sí. apreta no deixar no, no no ja sé que diccionària apreta no hi és a No no ja ja. No vindran i diranets apreta no no la barba fotran bol que quedarà -eh, segur. No no no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Blowing. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No, avui a les 10, l'equip... Encara no. les cames! No! Avui tingut una sessió de coneixement del llibre d'estil de la Corporació Catalana de Pitjans Audiovisuals. Impressionant, eh? Impressionant. Eh? Si dius apretar una altra vegada, agafen i et foten fora. Eh? No. no, això no és aixana. Això ho pot anar així. No eh, I si, si saben un vius, vull dir la teva família pot tenir problemes. Va, calla! Home, no Bé, jo segueixo... No he jugat el mot de la barba, eh? No es diu, el es diu Oriol. Es diu, nom, es diu Oriol Camp. No, digueu un nom aquí, l'àdio, home. Digues, per favor. Bé, la noia deia... La crisi suprimeix el que vas anar de l'enc. O sigui, tenim que suprimeixes del verb oprimir i ara ens queda al final el que vas anar de El que vas anar és el que, no, que no. vas anar, tu vas no. anar a un lloc, no? El que vas anar, i Però de què vas anar? de l'ENC, que l'ENC és el catàleg, és l'índex, és la llista ah, dels actors d'una companyia de declamació. És veritat, de de o sigui, el que vas anar de l'ENC podria ser aquella cosa que vas vestir en la llista d'actors. O sigui, mm. seria els papers que foties, no? Ah, o sigui, sí, sí, sí, sí. Amb el qual la crisi suprimés, el que vas anar de l'ENC seria la situació dolenta exerceix pressió sobre aquella cosa que vas vestir en la llista d'actors. Eh? Que en realitat deu, deu voler dir la circumstància estreny els papers que feies. Mm. O sigui, la conjuntura ha escurçat els teus personatges. Per tant, seria com si li digués... Perdó, ho puc interrompre un moment? Sí, sí, sí, sí perquè és la situació és, és prou estàvia. una cosa. Mentre nosaltres anem fent ràdio, de sobte ha sortit de sota de la taula no, va, va, eh? Xavi Rossinyol. Quanta estona portes aquí sota? I què feies aquí sota? Està intentant resoldre so, un no, problema no tècnico. A que venís de la reunió del dematí d'avui. Que pujaves del pis de dalt, que t'has escapat. Perquè mireu, porteu una estona que a la Laura i jo no podem fer servir l'ordinador perquè no val taclat i aleshores jo he trucat informàtica i m'han dit els informàtics has comprovat que no estigui desconnectat el teclat? i he dit no, no. i aleshores ara he comprovat i està desconnectat ah, o sigui, hem connectat el teclat no, no, ens costa molt no, no. Bé, a tu no et costa gaire perquè no t'has mogut de la cadira tot això <susurra> es es per terra, cables. Ja gràcies eh? gràcies ah. Jo he comprovat si els cables que hi ha al damunt de la taula estaven tots endollats i efectivament ho estan no, Els que noies noies els sota, els no ho no, estan són els de sota Va, Va, és Torno a, sota. Torno a la taula Fins després Cafaire Anem acabant amb la frase final Jo senzillament el que recomanaria aquesta noia per ser una mica més clara és que hagués dit, per exemple Faràs de tota la vida però ja res no té sortida que és més o menys el que li dient. És, és, és que realment la frase és xunga, eh? la conjuntura ha escurçat els teus personatges. És com allò que deia, el, el, el, és l'aspirant a pretendent d'ajudant de l'aprenent, que és l'últim paper últim de tots. No? de tots, eh? Sí, sí. Ja em torno a dir com és. Aspirant a pretendent d'ajudant de l'aprenent. Eh. A és complicat perquè costa de se És una merda. Sí, sí. És el... Sí. No ho entenc, tu, eh? No ho entenc. No ho entenc. Hòstia, fot de català per parlar perfectament. No entenc això. els millors col·legis del que els espais que estan calent i el entenc res. I un un millor programa, la directora, no entenc continuar amb el poema i sí. ja per acabar la, la, Ai, el accionat els... d'avui <laughs> direm un poema que és, és una mica durillo però ah, diu ja, ja. la desídia ens empenyà el desastre colossal amb una por criminal i cruel que ens embogia fent-nos buidor i apatia fent-nos tristesa espectral som el somni literal d'un butxí que mal dormia hem sentit com es congria tot el dolor universal com s'esveneix l'immortal si del cor res no en naixia hem construït un gran mur allà on hi havia el futur <totipar> els aplaudiments són de llauna eh? perquè aquí ens hem quedat tots secs que eh? sí. sí. és, que és, és molt trist molt, molt, què vol eh? dir C congria? no ah, entenc no ho entenc <totipar> Ah ah, ah! ah! No entenc re! Ah, ah! Ah! La mare que em va a parir, Ai. comencem de veure. Eh? Gràcies,